פסוק ג. אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דאיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ,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 ונתתי את שמכם כברזל, ואת ארצכם כאן נחושה. ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריון. ואם תלכו עמי קרי, ולא תבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם. והשלחתי בכם את חיית השדה, ושכלה אתכם, והכריתה את בהמתכם,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 והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמא, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי השמא תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה.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 به هر سینای بید مشه